Цю річ посполиту можна б купити, а ви все ляте кров християнську та все ходите під ярмом полковницьким. Тепер ще й проти батька хмеля пішли. Хто кликав, куди йдете, не бачите своєї погибелі? Хтось із тих, що тримались позаду і не піддалися ще не самовитим чарам ганжини хочей, гукнув без поваги. А ти що за один? Чого розпощікувався? Ти, посунув на нього конем Ганжа, хто ти є, нікчемний виплатку, а я Ганжа, полковник гетьмана Хмельницького, досить з тебе, і посланий до вас від самого гетьмана словом милостивим і закличним, щоб покидали своїх полковників чортової матері в воду на добру прохолоду, а самі прилучались до народу свого, Бо де хмель славний, там і народ наш український. Де ж той хмель ваш? почувся ще чийсь голос недовірливий. Покажи його нам, тоді говоритимем. А тобі мало, що я перед тобою? тихо поспитав Ганжа. Хочеш мене роздивитись пельніше? Та підходь ближче, не бійся, я не кусаюся. Ну ж бо. То як, козаки, чиєї ви матері діти? «Може, згадаєте? А то мої хлопці підпоможуть. Весь кам'яний затон, обложений моїми верхівцями. Гармати дивляться на всі ваші байдаки, а за горбами горда ховається, жде мого свисту. То що, битись чи миритись? Приймає вас під свою руку гетьман Хмельницький. То йдіть під ту руку, а я поведу». «Раду!» закричали козаки, «Чорну раду на берегу сім!» Поставлено хоругу в цьому місці, де стояв ганжа з своїми вершниками. Байдаки один за одним врізалися в береговий пісок, ристровики вискакували на сушу, бігли до гурту, від старшин зневажливо відмахувалися. Деяких звичайних Запорозьким вже й втишено на віки. Піску за пазуху та в воду. Полковників наставлених от шляхти побито одразу, не зачеплено тільки Кричевського, бо знали, що визволяв він Хмельницького з темниці. Пан Барабаш після доброго обіду спав на своєму байдаку. І коли прочумався, то не міг гаразд збагнути, що діється. Гукав джуру, не міг догукатися, зброю шукав, не знаходив, навіть паса на товстому черві своєму не мав. Став лалитися, гримати на козаків, та тут хтось стукнув його веслом. А ще кілька набігла, підважили товсту барабашеву тушу, перевалили за облавок, тільки булькнуло. А вже чорна рада йшла, як хвиля на морі. Голоси летіли до неба, а за ними шапки. А тоді знову гамір тисячі голоси і дружний, мову, одну горлянку – «Джелалія гетьманом, топигу, кривулю, джелалія, джевалія. Ганжай не заважав обирати ще одного гетьмана. Знав, гетьману латиме до жовтих вод, а там влада його скінчиться, і кінчається річка, впадаючи в море. Так і обрано було реєстровиками джелалія, наказним гетьманом а осавулом йому Кривулю. Я ще не знав, що діялось у кам'яному затоні, але перечуття підказали мені вже за кілька днів до того домовитись з Тугальбеєм, щоб дав він під заводних своїх коней перекинути миттю всіх реєстровиків до мого табору. Ганжа знав про цю умову, тож на ранок, після Чорної Ради, після цілонічної колотнечі і безмірної радості серед реєстровиків, несподівано зродилася перед нами орда, але не ворожа і здобичлива, як завжди, а мирна і дружня, та ще й помічна. Піше козацтво ставало бодай на час короткий кінним лицарством. Знято було з байдаків 12 гармат водяних, легких таких, що й пара коней вільно везла їх. Забрано весь вогневий припас і всю знадобу, байдаки чи потоплено, чи пущено вниз по Дніпру, не в комендантові Кодака, пану Гроздіцькому, а нова сила несподівано глибилася в степи, прямуючи до жовтих вод. І чи то знов надприродна сила підійняла мене, чи то і стуни кривоносові, хоч як там було, Зібравши полковників і старшину свою, виїхав я на зустріч реєстровим. Став на степовій могилі, і кінь піді мною був такий самий, як тоді, коли втікав я на січ від конець польського. З одного боку білий, з другого чорний. І чорніло шляхті від того видовища в очах, і темно ставало в душах. Реєстровикам не треба було й казати, хто тут стоїть на високій могилі степовій. Скочувалися коней, бо незвично справжньому козацтву терти кінські боки. Більше вірило ногам власним, якими твердо стояло на рідній землі. Шикувалися у свої сотні, кидали шапки до гори, палили з мушкетів, гукали «Слава Хмельницькому! Слава гетьманові! Слава Україні!» Я сказав їм, «Браття-товариші, приймаємо вас до себе, хочемо, щоб пішли разом з нами за волі і честь народу нашого. Чи ж підете? Підемо, батьку, як один, усі підемо». Шикувалися твердим строєм сотні до сотні під свої й бунчуки, дані ще королями. Шли, мовби, військо королівське прямували на шляхетський табір, заходячи з північної сторони.